Eta maputxean uh, populakuntza edo populua obek ezagutzerat joanen uh, gira, uh, joanen setxebagia handik ibili baitzira. Uh, han, iru ilabete pasa dituzu, eta elburuazen hor, uh, azkenean jendeekin topo egitea, ango ekin ezagutza egitea, eta bereziki argazkiak ere uh, hartzea, manera batez, ango irudiak onerat ekartzea, gurekin zaitugu ere goizuntan horren aipatzeko egunan. Baizia repartehun. Eta ordo nala ere hasteko berdin Mapucheak aipatzen dugularik zertaz eta nun kokatzen gira? Kokatzen gira hego Ameriketan, Chile eta Argentina hartin eh uh, Waiko Mapuche bistanleia gehiena bisita uh, Chileko aldian eta Argentinako parte batetan uh, mende baldian uh, Chilek ilmugan hortan uh, Geo ikusiko dugu badela beste antzeko otasuntzun baita Euskal Herriakimena hoktane bai e, bi, bi estatietan zatituk dia. Hek deitzen dira Ual Mapu hatik, ez, ez Chile ez Argentina jentako Ual Mapu da jen, nazioa. Eta e, gabe, zala, bi estati hoia nachtin banatzen dira, baina gehiengua, maputsen gehiengua Txileko partian bizi da jale. Nik e, hoi dute zagitu, ez nintzatuko Argentina kuetaz eta hanen izbate ibili horregatik gan silenzio zu, uh, arat uh, zuten uh, be parikotasunadatik Ez, gehiaghan, e, nian penchatu egin zuitia <laughs> maputsien gana. E, penchatu nian zuitia hego mediketat, e, hoi bai lekuko biztan lehen ezagitzeko, lekukoak dia ebai e, konkistaen ondorioz, e, nahaskeeta eta bezti den krioio gusiak, mena, ni jatohizko popilyu hoi da itzen denak, hoi jen gana zunahinintza, mena, nianak giz beti, Um, bidai egiteko mila manea badan, eniada Jun, eta ezagutzen ABA, ibili e esker edo eskuin, eta Argentinan nintzalaik, ipar Argentinan nintzalaik, telebistan agertu zen Mapuchean atake bat, bon, hola, telebistan horkezten da beti, Mapuchean atake bat e baten kontri, eta inintzen ate, nik nakila deuze Mapucheetaz, eta manea joven azela hatzuitia, eta... Eta geho bai, geho dutik husi antzekotasen hoi, kiuskal hirriak, mena dena den di zena gusiek, ba antzekotasen zerbait zen, eta uh, denak itoik dia estatu batetan, uh, gehienetan balai reprisioa henkuntre, eta gehienetan borrokatzen dia, uh, bai, kulturalki eta bai politikoki be askatasun zerbait kausitzeko. Ezagutzaz, ezagutza ezagutzaz, beraz, elduzira be maputsen eta behor argazkiak aipatzen ditugula, sare e, sozialetan ikusten alko dituzi eta webgunean ere argazkiak, benen hor deskribatzuko ditugu eta abiatuko, eta emazte batekin, topo egin duzu, deskribatzeko uh, bon, adinetako emazte bat ezanen dugu uh, eta bediantzi tradizionaletan ere ikustenena gehienetan, aipatzen haipatzen aldaukuzu piskabator, uh, norden emazte hori? Bai, hor din um, <laughs> maleusk ez dut izena goguan guai um, hoi zen Bina del Mar, hoi da Txilei eta normalki hoi ez da Uh, ez da maputxen nule janen dutu guai ez diahan maputxean itx nahiz eta historikoki maputxe ual mapuen bahnean izan uh, maputxen lujaldia izan guai zigarri gyti dia jambizi eta uh, entzunean uh, bat zela komunitate bat han borrokan uh, eta jantuginelaik ikusi gunean lehenen maztia hau izan zen eta da uh, komunitate johtako lonka Eh, lonko, nukmalki lonko, eia eh, bilten da da mm, komunitateko busagia eta ezigarri gaiza berezia zen gehozakindu danaz emazte batizatia lonka beraz eh, nukmalki aski nure janenet patriarkala beita mm, tradizionalki populi maputxea eta emazte batizatia izatia oso gaiza berezia da Bena izigarri, bo, hastin du da zunbaitekin, bena hastin, baina ondotik izigarriko bat zahri beua eskeni eta egonginen bizitzen, argazki horien belin ikusten da... Uh, etxe bat, eta hoi da etxe komunitario bat, hochtan bai haugek klaseak emaiteko edo bai bilkioak egiteko zernaintako baliatzen da, eta etxe hochtan egon ginen uh, lo egiten hocht, izan zen lehen ezagutza maputsekin uh, haiena ezten lugalde batetan eta nekandezagun uh, nula zbait, hauek dia Eh, migrazio baten ondorioa populu haue, eh, hauek, edo jente hauek hanbizidienak, hegualdeko jatorria denak, bena eh, lan eskasagatik, miseriengatik eta beste, hiri eta zuntzienak eta beraz eh, balparaiso eta bina del marren biziria gehienak eta badie hania bazik borrukaen ondorioz eh, lurralde tipi bat, hola lur puska bat, zuenetan badian eta hoi zigarri importante da heientako eh, lekusak ratu bat, horreztak gazkian ikusten, bena hor ho bertan zen eta hor egiten dutie zeremoniak eta beste eta um, bon, jabur eginean dut ez du giden bai luzatzeko argazkigu zieta, mena, um, komunitate hau expulsio batetan da uh, behar Beti bezala indigenak nahi dira baztertu eta hiritik haminat kampo igorri Hauek bizitia parke natural batetan Eta jadanik hiritik baztertuik izan dia, beraz, horat Eta hortiken nahi dute guai e, Beti zenagarri beita estatu holako. Nahiz eta guti izan, komunitate hochtan behar bat bat ia bat maputxe Beti zen agarri da bestentako ikustia holako boho kalaiak argazki hochtan <coughs> Agertzen da e, lonka hoi beraz bekulturunaekin, ekin kulturuna da e, atabala edo bai, holako laguzko jembe bat balitz bezala bena makila batekin joiten diena zeremonia e, religiosoetan, Eh, gibelin ikusten da banderola bat, hale, huen eh, txin, ka, neuen. Ta Mapucheak ipatzen ditugu, Chileko zonaldeanko katzen direnoiak, ja, Korentxe ipatudugu lonka bat, usibat bezala, eta segitzen dugu, prezeski, argazki Hor beste argazki batera itzultzeko eta berre mazterekin ere segitzeko, bizkaraz ikusten dugu, uh, bidean ibiltzen, bide handi batean, hor uh, norat dueten zinezten momentu hortan ehaine uh, chat haine chat <laughs> bazen otobisu bat bena uh, delibiatu tsiana hune uh, sebiltia minibate ta rengajidena eh uh, geu kontatiko ditu nok den e mastehoibena amiñata intzinago hortik 1 uh, metro hurinago bazen eskola bat eh, eskola multikulturala deitzen jena rengajidu eh ikasten dila espainol es denetan bezala bon hebenko eh, eskola publiko bat balitz bezala ena bazela eh, multikulturalalde hortan eh, mapudungun beraz maputsen hizkuntzaen eh, irakask zergbait, geohartuniz oso simboliko zela, Minat e, pretsu igabe, baina garen duzhe benko ikasbi, xare han bezala, mehz ikashten da zergbait, baina ez da ikasten ez da bizitzen e, geazki uskaz, ez da murgiltze eredu bat, E, Iganginean eskola jorren aintzinin Eta emazte jorrek dian indarraik Eta jorren ahizian sartu eskolan Haurer e, mintzatzeko aminat kultura maputsa Joakiteko zer bazakian eta zerrez eta beste Eta sartzen ginelaik Haur batek errantzion bestiai Kuidau, kesuna matxi, teba matar da kasuin matsi bat da e, hilko jai eta aminatik usteko zede kalaja badeen gia hegoaldian hoi ez ditze jaztu e, bina delmarretik jatsi hegoaldila temuko ondoko komunitate Mapuchean danabaten ehditan gia eta dena hozko biztanle guiziak dia Mapuche edo Uh, hek aldahikatu edo ez mena maputxe jatorrizkoak Eta hauk hoiek pentsatzen ziren matxibat zelako Matxibat da uh, sendagile, egdi xamana, hola um, um, Hauk bat hilko zila, txiste bat zen, hauken harteko txiste bat, eh? beste ikez mena Ba, eruna erakusten duela ere Erakusten bai, du ere nola ikusia diren ere Bai, eta hoi maputxean lu no? hori ingeo pentsa mm. uh, Winkek nola ikusten halien Winka bat da uh, txiletak bat E, ba, konkistaen ondorioz eta espainiul edo e, bon, konkista tzaileen odolekin nahasik den e, nurbait eta Mapuche kultura bazte gitzik diana eta e, minat Txiletak bilhakatuik dena Txile ipatzen dugu, Mapucheak hanberten, lehen ministroa autatu izan zelarik, or, Michel Bachelet barkamenak e, egiten e, eginez, hasi izan bere, bere mandatuan, or, Mapucheak jari barkamenak eskatuz izkion e, be, mana izan ze, ze izkien e, be, tratamendoa behatik, Gintzian, uh, itz utsak ziren, etzen uh, zadaus egin uh, egin uh, alde? Ringahidazen, ahkazkean eh, agertzen hoi, matxi Mercedes, izen aldeana. Eh, hai esker, eh, parte hartu nean batetan, beraz estatuko beraz batxoleten ordezkaia, eta Mapuchean, hainbat komunitateko ordezkaien harteko bilkioa batetan, eta justu egun hochtan ofizialki eh, parkamenak altzatu. Hauek txalotzez eh, hartu ziren, Uh, hitzoi ge beste hainbat komunitate ezia bate gonia ekin Deliberatudie de deliberaatu die konfrontazio hitsa zela jakin behar da hain zinekoa gintaldi batetan jadanik e, izan zela lehen ministro edo lehen dakai, nahi zetaz izan hanko izan da pena. eta, eta batxeleten e, pian izan dela hainbat Mapuche hilik, e, hilik, e, era hilik, nahi, e, manifestaldien ondorioz, eta hainbat Allahik apenen ondorioz, lur bereskuratze bohokasun baiten ondorioz, e, preso politikoak izan dela eta OIE izaten hain dela, beraz, e, Ez dut eganen uh, gesurkutxade, nigni sobea kampotiaren izhoi gaiteko bena uh, bai bi maneaz ikusik izan dela. Eta haueke, bilkioan parte hartu izienek eta txalotu izienek eskertu izien gutienez simbolikoki, estatuak behinkozjun harttzenziaozz uh, Maputzeei egin mina eta eta bon, be, e batsi zaen edo lapurtu zaen uh, lrrgusia hun harttu beita bena hitzorekin zt askatu preso politikoak ezia itzuli lrak uh, mapuungguna ez da bilakatu hizkuntza ofiziala beraz uh, bai, betiek eserbekin hartu beharria aholako hitzak eta duk baddakigu euskal uh, Herrianne uh, sozialiste Zeranek hitz eman zilaik e, Euskal Departamentu bat, badakegu geostik zertan gen. E, holako hitzak beti dia prentsantako ezer, e, titulu ezerak egiten diti ejentako, batxeleten tako e, Mapuchean artien konfianza zerbaita basteko beharba da, balio beti errezerbekin hartzeko dia hitzoyek. Argazkiekin segitzeko hor, uh, manifestazio bat eta kuak gertzen dira, Uh, bon, desberdinak eh, ikusten aldida hemen, uh, tartean uh, mazte bat adibidez uh, polizien uh, aintzinean, uh, bat ere, hor zer zen egun horretan uh, uh, zena? Bai, hori dina hartu ditut hiuak gazki beh manifestaldikuak hiu gai desberdina ipatzeko. da lehena banderolaekin ikusten da honor, dignidade, libertad, Um, Paral, Matxi Celestino Matxi Celestino, hoi Matxi lehen Aipatu dut zela, beraz, nagile eta Ahatze dut gehitzia, ebai Matxi bat dela autoritate espiritual bat e, Mapuchean komunitate batetan Bada lonko edo lonka bat Beraz, bursagia minat Egan, manea bat ez egaiteko e, Bursagia administratiboa Eta geho, Matxi bat bat edo jabo, eta hoik dia um, autoritate espiritualak, eran nahi du gida, nun baita minat, uh, delibeuak edo erabakiak hartzeko hor dian uh, zigarri importante dira, eta uh, azken aldian, azken urtetan, azken urtzelu izetan, um, Txileko estatuak uh, gestatzen edo atxilotzen ditu matxi hoik, bestiak beste. Senako importante beitia eta mine egiten behitie e, atxilotzez matxi bat eta azken aldian txiilen e, txiile osuan aipatzen den kasua da zelestinokordo e, bak joa, e, historiaia ja birgia be aipatiko ditmena da... E, Ebatxik, edo laportuik izan zaien lurretan e, Instalatuik dia hanitz Enpresa, oihangintzan haien enpresak Eta e, kolonoz unbaite bai Eta kolono hoien artian Bazien Lutzinger, Bikote bat Eta Kashi hoi hanitsa ipatu da e, Dialaguai bi ugt heustedut e, Haien etxia ereik izan behitzen Eta Bikote hoi, maleuskiza e, adineko Bikote hoi Hilbeitzen e, sute hochtan Eta Celestino Cordoba, hauz hiperatuk izan da, um, kasio horren eta egun hortan e, emaitentzian e, auzitegiak emaitentzian deliberua eta zen hamazortzi urte preso baina hoi erraiten ahaldu aski argik iprentxan iakurri dudanaz e, argi baitzen etzen frogabate e, Celestino Cordobak parte hartu ziala hoktan eta hatik hamazortzi urte eta kondenatu die hoi da, itz, e, agitzen den zerbait e, geho Egan behar da, e, nula, egan demagogia egabe, egan behar da Mapuche-Zunbaitek haitatu konfrontazioa, gana hibeita e, lur-Zunbaitek beheskuratzen dut dira okupatzez, eta, eta behardelaik delaik borrokatzese bai. E, ez da erakunde ahmatuik, borrokatzen dira harriekin... E, eskopeten kontre egin dezagun. Karabineroak dia e, Txileko poliziak hoiek ez tiedu daik bala realekin ebait egiten die eta hola izan dia hainbat hil e, parean gehienetan edo beti e, harriak eta makilak dia besteik ez. E, hauzi hoi zigari importanti izan zen e, mobilizatu zian maputxe komunitatek izia eta manifestaldi jortan e, parte hartzia besantza bat izan zen eta Uh, maleuski kusigunean, e realitatea zego gordin izaten ahaldean. Hamazok, ziurte pressof hoga igabe, uh, ho hoi da um, lege antiterrorista baten ondorioa, eee... Um, Pinocheten garaikua da, eta Pinochetek hoi hartu izan Franko, Espainiako diktadorean konstituziotik. Eta legehoi hoi, uanoindahian da Mapuchean gatik. Mapucheak isi lasteko, lege antiterroristaekin aminioat zer egiten ahalda. Eta hoi da, han ikusi duguna, zer nahi. Hamazortzi urte, frogai gabe, hoia ipatu nahi Aktualitatea, egunero hurbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Eta ipatzen dara, ah, eh, eh. barkamenak indieturari, Michel Basaretak, gehiago erabiliko, beraz, antiterrorista hori, hori, kusi behko da praktikan nola pasatzen den, beraz, ze goretan dira, ze noj, ikusten da, beraz, honor on dini da di eta askatasuna, beraz, matxi selestin horren eta presu politiko mapuche guzi entzat. Zer zenbat badira antolatoa da e, sustengo aien inguruan? Sustengo bada hoi bai, geho adibidez eskal herritik zuiten gelaik, geuk badu goguan hergira, et Alkarte erakundezun bait eh, Segipen Izigarri zehatz eta zorrotza egiten jena Eta urtetako poderioz Izigarriko antolaketa hunan jena Han ez da hola Alkarte bate referentziala edo hola preso Maputsetaz, nik bai eh, be Manifestaldi hochtan bestiak beste Galtzatu nela Eia zen baketai Eia nulako sustengia maiten zen Sustengia maiten dela du Bate gabe zen ta eh, komunitate Batetik bat bat bat jelaik preso jamaiteko um, sustengia etengabe egiten da eta badia heben bezala, ego eh, sustengu mota desberdinak, bai bisitak bai sos uh, um, bilketak familialagintzeko eta beste dena egiten da bena zenba keta dibidez ez dut atzaman pertsona batez uh, kapablezen erraiteko segur zunbat preso maputxe bat zian entzunetut zenbaki desberdinak bena ehm um, Ustedit batek aipatu zeita dela, behugeita hamak bat preso bat ziela, e, hochnun bait, ez dit goguan zenbaki bena ez da holako antolaketa, antolaketaik e, denen ahteko geho, Eger gane bai eh, konki, Maputxen konkistan Egin eh, dian gaiza bat dela Zatiketa, zatiketa handia Badia eskualdeak, eh, eskualde zabalak Gainera Maputxe Maputxez eh, Maputxeak baizik eh, bizi ezteen guniak Bena beti badia zatiketak Eta ikusten delaik eh, Enpresabatek eh, Oihan, oihan ustiatzea enpresabatek Zumat eh, lurralde badian horrek beak ez dakit zumat ektara Hola, zatitzen ditu hainbat ...kommunitatea haien ahtian eta hogeke ez duela guntzen. Geo, aipatzen aigia eremi muzik ahi zabala. Ez dakit suizentzen e, bakietan zun badan, mena Txileko mapa ikusten balin badan... ...heko aldia ezinago zabala eta ez, eta baitaldiz, adibidez, Celestino Cordoban aldeko manifestaldi... Hoi, ...kilometrotan bizidia eta e, distantzia hoiek badia eragina jale antolaketan ebai. Antolaketa hannitx egiten da eh, komunitate desberdinak biltzen jen güne batetan, mena hoien arteko artikulazioa nik ikusi dudanaz ez da beti ez da beti egiten mm -hmm berdin bukatzeko uh, argazkiak aipatu ditugu, bideo uh, bat ere uh, hartu duzuna hemen uh, badugu, hemen soinua entzuten da, eta hori da, zuk ezagutu duzun uh, Matxi Mercedes hori uh, argazkitan ikusten dena. Bai, e, ezagutu nean batetan, giatun bat da Mapuchean zeremonia importantene eta ikbat, e, egiten da bi edo urte eguziz, eta da indar behitzeko aminat komunitatia, um, Nulaz baite bai e, kabale edo bere guziak e, e, ba besteko espiritualki eta beste e, haien lotua lura ekiko esinago askarrada eta zeremonia hoi egiten da e, Toten baten inguian beti e, pentze baten erditan edo hola e, Giatunetik geobadia badia hainbat zeremonia egiten jena beti matxi batek e, jamaiten dutina eta goiz batez hain netxen bizi ginela hola goizanko sei honetan hasiak e, Zolan entzuten, entzuten dugun muzika hoi eta hasi zen otoizten gaiza desberdinen gatik, eta bideoan grabatu dugun hau hainbait mena ekin prefosta e, da guetako biginen hor, eta e, guetako egintzian otoitz bat e, galtatze zain zinkuai e, gue babestia eta hola zigarriko momentu hunkigarri bat izan zen Ukaeran ere hitzak gaiten uh, ditu, zakit zer uh, uh, duen zehazki ondotiken entzunen dugu berdin, behinan... Zehazki gaiten dianada... Um, um... <laughs> Gu zinginela hat, uh, hen populia eta hen hitza en, uh, berri ukeiteko eta horrentako gau, <laughs> bai, abinatik zen, uh, horrentako gastatzen gynela soza, gu esoza, eta espioziela hain zinkuak uh, biderkatuko zila sozhoi, eta borta guziak, edo ate guziak zabalik yukenengu nütila gu ebidean uh, holako, holako orazio bat egin zian guetako. Aros. Beizu ekin bukaztuko dugu eta espero ahazue nizanen dola graz matxi honek zuretzat e, Eskexak, joan egin gurekin izanek eta pixka bat bidai hori gurekin partekaturik.